Якої помсти? За що? У чому ж його вина? Вина, вина. А хіба ж він уже такий святий? Так, він завжди намагався жити по правді. Але ж це не все, далеко ще не все для повноти і справдешності життя. Бо є, він давно помітив, що є такі люди, і їх немало, котрі ніби живуть чесно, по правді, не чинять ніякого зла, але й симпатії викликають на ніготь, бо правда і чесність теж бувають егоїстичними, непозирними і невдаваними, а саме егоїстичними. Коли людина робить добро за когось, і водночас задля себе самої зробить його і милується, тішиться. Ось який я хороший, не те, що інший. А він же, цей поклик робити добро, мусить бути необумовлений, непідказаний. Він мусить бути в самій природі людині, щоб, творячи добро, вона й не помітила цього не зіставляла його ні з чим, не мислила нічого іншого, бо іншого ж і бути не може. Мутаріб намагався бути саме таким, але це йому не вдавалося. І хто зна, чи коли вдасться сповна? Ні, він не святий, і на його душі є гріхи, а коли вони є, то рано чи пізно Мусить прийти і покута. Добро не може бути силованим, продиктованим законами чи кодексами. Воно як дихання, як безпосередність і невимушеність дитини, вустами якої промовляє істина. Як це там сказала Надіра? Смішно сказала і зворушливо. Це після тієї розмови з Іринкою, коли наступного дня він із Надірою пішов до зоопарку, і, находившись та не дивившись, вони сиділи в затишному і майже порожньому кафе, мала ласувала тістечками, щось щебетала про верблюдів і зебр, потім він дав їй велике красиве яблуко, подумавши, що в такому красивому неадмінно виявиться червячок, і сказав, «Обережно їж, дивися, не надкуси червячка». На що мала відказала стривою? «Ні, що ти? Я обережненько, бо йому ж буде боляче». І він засміявся, і, дивлячись на її кругле, налите, як і те яблучко-личко, подумав, що, може, нічого кращого в житті немає за ось таку лагідну і теплу мить. То тільки здається кожному, що його чекає попереду багато-багато див, незвіданих радостей та втіх, і ось самі себе ошукуючи, готуючись до якихось сподіваних і несподіваних благ, до ілюзійних жартиць, і казкових щедрот, ми часто виявляємося Неготовими до сприйняття звичайних земних радощів І вони проходять повз нас, глухих і сліпих Проходять непоміченими, зневаженими і непотрібними Так і йдемо з цього світу Не натівшись у волю прохолодою дерева в спеку не пам'ятаючи, коли востаннє бачив повен місяць на небі, не знаючи, скільки карих зерняток у яблуці, не встигнувши зрадіти навіть тому, що ти з'явився на світ. То чого ж ми ждемо, виглядаємо? А до нас ходить дядько Володя, раптом сказала Надіра. Муталіб мовчав, і вона спитала. А ти чому не приходиш до мене? Роботи багато. Хіба ти роботу дужче любиш? Ні, я люблю найдужче тебе. То прийдеш? Прийду, колись прийду. Дядя Володя хороший, він приносить мені цукерки. Звичайно, хороший. І на машині катав. он як. Ми їздили аж у ліс. Все добре. Мабуть, Іринка знала, що мала розкаже про дядю Володю, подумав мотарі, і, може, навіть хотіла цього. Втім, яке це вже має значення? Попутного вітру їм годі. А його човен захитався, закрутився, і ні вітру, ні весел. І ось тепер розривається телефон, дзвониться хіп і що казати йому, щоб не кривити душею і не тривожити, бо ще, чого доброго, завтра він сам прилетить до Києва? Сахів довго не думатиме, але й тоді навряд чи щось до пуття випитає у муталіба. Не кожною тривогою можна ділитися, буває така біда. Що діли й не діли, не поменчує. А для будь-якого пояснення і виправдання, чому не прийшов, не приїхав, не зробив, є у людей слівце, яке нічого конкретного не означає і ні до чого не зобов'язує. Справи. Вибачай справи. Округле гладеньке слівце, хоч з якого боку підходь не зачепишся. Моталіб узяв слухавку і почув голос телефоністки, яка перепитувала його номер. Ні, не Сахіб. Сахіб набирає його телефон по коду. А це будете розмовляти з опалем. Не розібрав і з ким. Хвилиночку з'єдную. І поки вона з'єднувала, не розчуть, і одразу звуки якось самі по собі, уже в його свідомості, стали на свої місця. І муталіб згадав, що так називається Степанове село. Це дзвонять звідти. І чорна тінь, яка переслідувала його всі ці дні, тепер налягла на муталіба зі всією своєю чорною силою, здавила увійшла в нього. Алло, Алло!» Він опізнав голос Катерини, хоча цей голос належав уже не тій Катерині, яку знав Муталіб. Він пересух, як пересихає струмок, і Муталіб здгадався, що вона скаже, і коли відгукнувся, те й почув. «Помер Степан!» Більше він не пам'ятає, про що і як вони розмовляли, тільки пізніше, коли вже поклав слухавку. Ні, набагато пізніше, десь серед безсонної ночі, напружуючи пам'ять, він відновив у собі ті звуки, слова і зрозумів, що Степан помер ще два тижні тому. Перед смертю він просив, щоб мутаріп приїхав пом'янути його на сороковини, тобто 26 листопада, здається так, сказала Катерина, в суботу. Просив перед смертю, вже знав. Знав. Два тижні тому. Все, сказав Степан. Це було його останнє слово, Може у його згасаючій свідомості воно вмістило більше, аніж усі слова, які є на світі. Це вже ніхто не скаже і заперечити не заперечить. Зупинилося серце і зупинилося дихання. Все. Е, -е, -е, -е. «Не кажіть мені, Онисиме Кіндратовичу, бо, не повірю, стояв на своєму гостролицей чуплесенький дідок, що заскочив лише на хвилину пом'янути Степана. Мені ще по їхати, он коні коло воріт. і, присівши коло столу ближче до дверей, бгав у руках потерту дермантинову шапчину, до якої поналипала солом'яна потеруха? Не повірю, що разом із людиною щезає і її душа. «Зостається воно тут, на землі, поміж нами. Якби душі всіх померлих зоставалися на землі, Дем'яне, то їм би і місця тут уже не було», сказав Онисим Кіндратович. «Ти про що це подумав?» Ні, а природа подумала. Це ж стільки людей Одійшло відколи світ. Тісно було б. Душам ніколи не тісно, Не здавався Дем'ян. Я вам розказав би, Та нема коли. Коні мерзнуть, Мені по січку їхати. Душі на небо Возносяться. Тихо звалася баба Січавичка. Висячи. На тонкій ліщиної палиці, і звела вгору сльозаві очі. Сорокового дня одлітають у царство небесне, через те й поминають на сороковини. Я не знаю, що там насправді, сказав Дем'ян. Але знаю, що душа людська вічна. Як коли хочете знати, у Бога по своєму вірю він не на небі живе, а ближче. Ох, біда похитав головою Іван Побережний. «Сама біда, що тут іще казати? Краще б мене, що там під яссами!» «Ти не правий, Іване», – перебив йому мостовий. Тоді і Степана не було. «Ти повинен пишатися, що мав такого сина». «Мав? Ото ж і воно! І хто? Хто знає?» Може, за свої тридцять гаком років він прожив більше, аніж дехто за сто. Не жалів себе, ніколи за себе не думав, сказав Онисом Кіндратович. Таких людей мало. Хай би був, як усі, та жив. Зітхнув побережний. А мені він і сьогодні снився. Це сказала Катерина. І мотоліп знову завважив, що в її голосі щось пересохло, відмерло, таке, чого вже не оживити ніколи. Снилося, наче стоїть він у засніженому лісі і тулить до грудей білого птаха з обмерзлими крильми. Відігріти його хоче. Я гукаю, а він не чує. Отож воно і є, закивала баба Січавичка, Відлетить його душечка сьогодні. Та нікуди вона не відлетить, розсердився чогось дід Дем'ян. Я вам розказав би, та по січку треба їхати, коні мерзнуть. Він мені теж завжди у лісі або около річки сниться, сказав Онесим Кіндратович. Кожне деревце там знав, звірину розумів як людей. Що було... То було. Пам'ятаю, Їхали ми з ним, Його ж мотоциклом, Через Хлипнівський ліс на рибу. Ранок такий ясний, Видався, як умитий. Сонце за нами летить Поміж соснами. Дивлюся, заяць біжить Понад дорогою. Отакого майже коло нас І теж не відстає. Що за чудо сіє, думаю, Таке полохливе звіря. А тут біжить Наче на випередки з мотоциклом і не звертає нікуди. Потім десь дівся. А як верталися ми ввечері додому, дивлюся, знов той заєць понад дорогою біжить. Часом зупиниться, нюхне повітря і далі гайда. Тоді Степан став каже давай одійдемо за дерево, побачимо, що воно буде. Одійшли ми. Дивимось, а той заяць підбіг до воноцикла, коляску обнюхує, наче собака. І худий такий, облізлий, не сірий, якийсь рудий. Мабуть, думаю, собі хворий, через те й поводиться дивно, так місця собі не знаходить. А Степан мені тоді й каже, ні, не хворий, це зайчиха. Видно, привела недавно зайчат, а хтось натрапив на кубло і забрав їх. Мабуть, каже, той бузовір у мотоцикл їх забрав, тому вона й бігає за мотоциклом. Це ж подумати тільки дядько унисеме, яке горе у неї, щоб отак збороти в собі страх. Нічого не боїться». Лиш би діток своїх знайти. А ми кажемо, полохливий, мов, заєць. І от вам дивіться, що то все-таки мати. Таким був Степан. Таке чуйне серце мав, сказав мостевий. Може, того і слабе, що чуйне таке. Було, як наскочить десь на неправду, то нема аж трусить. Давай, щоб усе по-правді було. Давай сюди винних на гору, хоч би там хто. І добре, як доб'ється свого. А ні, то горить усередині. Я ж бачив за ним не раз. Зверху притихне, а всередині печеться. Тепер і думаю собі. Може, не хвороба його доїла? Може, такого серця... І не вистачає на довше життя. «А то як же?» – кивнув Дем'ян. «Чого ж то рано вмирають найкращі, найдобріші люди? Я вам розказав би, та по січку треб їхати». «Посить, ще встигнеш», – сказав Мостовий. «Зарядив зі своєю січкою?» «Еге! Посить, коли сам голова дозволяє, схитнулася на палиці січавичка». «Та я б і посидів, та коні мерзнуть, набивав собі ціну дем'ян, розправляючи шапчину, наче отот мав надіти її на голову, але не йшов. А то б я вам розказав. А пригадуй, що не сме. як Степан хату тобі ставив, – спитав Мостовий. Виписало йому дерево наверх, а він приходить у контору, та каже, треба оформити документи на перевезення. Які документи? Ти ж сам на машині їздиш, поки оформиш, то вже й перевіз би. А він не треба мені такого. Позику на будівництво дали, спасибі, а дурно нічого не хочу. Було діло. Ще пам'ятаю, Микола Хвиц сердився, він тоді бухгалтер у нас був. Через цю чесність, каже, мені з бумажками клопіт, а як на комбайні робив. ніде бурячка не покине, підчистить усе до грамини, а де застанеться, який, то руками визбирає. Пухом йому земля, Степанові нашому. Усі там будемо, та не в один час, узяв черку Онисем Кіндратович. «Царство небесне!» – тихо, мовила баба Січавичка, зводячи вгору сумирні вологі очі. «Та яке небесне!» – знов розсердився дід Дем'ян. «Якби я оце не спішив, то сказав би, яке царство!» «Що не кажи, а воно щось є в цьому світі над нами!» – трохи ображено, – сказала Січавичка. Воно чоловіка спитайте, кивнув дід Дем'ян на Муталіба. Він грамотний, знає. Усі разом поглянули на Муталіба, і йому зробилося ніякого. Він давно помітив, що на поминках люди рідко дивляться один на одного, ховають очі. Наче вони завинили тим, що чоловік помер, а вони ще живі. Дивляться більше у себе чи десь мимо інших, а тут всі разом підвели очі на муталіба, і йому здавалося, що ті погляди просвічують його наскрізь. Він знітився, опустив голову, мов би боявся, що ці люди побачать у ньому те, що давно його мучило, не давало спокою. Хоч як він шукав, Собі виправдання. Так, це було почуття провини, яке прокинулося в ньому ще тоді, коли Степан приїхав до Києва. І той холодок, що війну металібові в груди, залишився в ньому назавжди. Це відчуття провини не пускало його й сюди, але не виконати Степанову волю не міг. І ще він перечував, що тільки тут зможе найти розраду, а більше ніде. Яка провина? Хіба лікар мусить силоміць привозити до себе хворих і лікувати? Часом зернала думка, шукаючи йому полегшення. Однак муталіп не давав їй згоди. Ця думка йшла від лукавого, а правда була в тому... Щодолі захотілося випробувати мутаріба, і вона, ніби випадково, закинула його ось у це село. Є, діду Дем'яне, є якась сила, котра панує серед людей і над людьми, але вона не тільки небесна, вона ця сила невидимими променями єднає усе живе на землі. Вона ріднить вас, діду Дем'яне, з однооким Єгемом, якого ви ніколи не бачили і не побачите. Ріднить Шорколь із Тікичем. Вона ця сила одна, як сонце на всіх. Це добро і світло людської душі, яке не нещезає безслідно, а коли так, то виходить, не вмирає і сама душа. Тільки не шукаємо тут виправдання Ні собі, ні смерті. Хай не буде це нам втіхою, Бо немає нічого дорожчого за людське життя. І немає більшої печалі, Коли це життя обривається передчасно. Що тут казати, діду Дем'яне? Мовчимо. Пухом йому земля. Світла пам'ять, царство небесне. Ох, біда, біда. А то якось їде він машиною, та сідайте, бабуню, підвезу вас. Вдачу таку мав, як січавичка. Такий був, мухи ніколи не забидив. Світла пам'ять йому, а нам живим віка та здоров'я. Не цокайтеся, Не можна цокатися на поминках. Ох, забув. Мені ще по січку їхати. Поклади свою шапку, Дем'яне. Голова ж дозволив, посить. Коні мерзнуть. Морозу нема, розкисло на дворі. Ну, хіба ще хвилинку. Моторіб подивився на Катерину. Тепер замість білої косинки на ній була чорна хустина. Тільки лице було білим-білим. Катю, я хочу піти до Степана. Я проведу вас. Може, я сам втраплю. Я проведу. Морозу не було, але в повітрі висіла холодна їдь від туману, і на мишастих конях, що стояли коло воріт, осіла макова роса. Танув сніг який цими днями ще тільки випав та так і не встиг улежатись, від нього розгасла дорога під гумовими чобітьми, що завбачливо дала йому Катерина, схлипувала Грязюка. Це Степанові? Його? Він був би радий, що прийшлися на вас. Мутоліб нічого на те не сказав відчуваючи, як поважчали гумовики, чи болото поналипало, чи так йому тільки здавалося. Хотів розпитати про Степана його останні дні, але не посмів ворушити це в Катерині. Мовчав. Лише грязюка, змішана з мокрим снігом, чвакала під ногами. В село в ядкому морці стояло безгамінне і глухе. Проте Мутарибів вважалося, що воно дивиться на нього з усіх боків, прозирає крізь вікна осель, крізь туман, і він спотикається не тому, що слезота, а саме через те, що на нього хтось пильно дивиться. І муталіб сказав те, що завжди кажуть, Аби не мовчати, нікудишня погода, ні зима, ні осінь, сльота. Колись я любила тумани, усе любила, чи дощ, чи сніг, а тепер мені байдуже, сказала Катерина. Не можна так, Катя. а як можна? У вас діти? Холодно мені, сказала Катерина. Аби ти знав, вона вперше звернулась до нього на ти. Як мені холодно, наче вимерзло все всередині, навіть сліз не лишилося. Може, то я була тією птахою, що Степан хотів одігріти її у вісні. Вона помовчила, стиснувши темні губи, потім сказала, колись... Чи як Степан приїжджав у моє село свататись, ми побачили на хаті білу сову. Довга люта буде зима, – сказав він. Після того я ніколи не бачила такої сови, а тінь її чую на собі і зараз. Холодну тінь, і зимі не буде вже краю. Треба жити, Катя. І знаєш, тепер я й не хочу, щоб мені було тепло. Від холоду рана німеє. Катю, не бійся, я житиму. Степан просив, щоб я жила. Він знав, що скоро помре, раптом сказала Катерина. Уже тоді, коли зібрався додому, знав. І ти знав, почув му たりм десь у глибині її пересохло голосу, але ні докору, ні осуду не було в тому голосі, а була якась преречена згода. Знаєш, що він мені сказав в останній день? Я не хотів, щоб це сталося, щоб це сталося йому таліба під час операції. Йому б дуже важко було. Це єдине Катю, що я міг зробити для нього. А коли вже марив, то просив. Поклич. Поклич брата мого. Він зробить так, щоб не боліло. Він врятує мене. І знаєш, я цього нікому не казала, а тобі скажу. Тоді я дала йому повен кухоль води. Він випив і усміхнувся. Так, з тою усмішкою, і притих на руках у мене. Скажи, я погано зробила? Не треба було? Ти зробила. Правильно, Катю. Вони вийшли за село, і Мотеліб зупинився. Попереду був цвинтер, позивому оголений і сиротливий, чорні безлисті дерева, несходжений, незайманий сніг, але теж якийсь тьмяний, ніздрюватий, з мокрою стежкою навхрест, єдиною стежкою відтоді, як він цей сніг випав, і вела ця стежка, зрозумів муталіб, до Степана. Він ступив на неї і пішов поміж голих дерев, поміж пам'ятників і старих почорнілих хрестів, перев'язаних виленялими рушниками, і та стежка привела його до могили, вивершеної із соснових вінків, а з-поміж тих вінків дивився на нього Степан, дивився з фотографії у чорній рамоці крізь дрібну росу від тумана. Дивися, хто прийшов, «До тебе, Степ!» Тонко надірвано проказала Катерина, підійшла і провела Делоною по скалі, за якого дивився Степан, наче в шибку стерла туман, щоб йому видніше було.